Salmul 176 al Bisericii din Laodiceea. Slavă Doamne, fiindcă tu ești martorul cel credincios și adevărat, tu ești cuvântul în care toate fapturile noastre ca niște mădulare au stat. Slavă Doamne, fiindcă tu pe cel rece l-ai certat și l-ai îndreptat, iar pe cel fierbinte de iubire l-ai ales și l-ai luat. Slavă Doamne, fiindcă tu pe cel îndoit, între rece și cald. Din gură l-ai vărsat, care, deși a știut, cu n-a lucrat, ci ca un viclan, în fața milei tale a stat, slavă Doamne, fiindcă între cei bogați ne-am zucotit, deși nimic bun n-am agonisit, dar Tu, când din mândrie am căzut, ne-ai smerit, slavă Doamne, fiindcă atunci când orbi și săraci, ticălor și vrednici de plâns înaintea Ta am stat, tu cum să cumpărăm aur lămurit în foc ne-ai învățat, slavă ți Doamne, fiindcă să ne cumpărăm veșmintele cele albe cu jertul ne-ai arătat și califie pentru ochii, Tu ne-ai vindecat. slavă ți Doamne, fiindcă ne-ai mustrat când am greșit, dar când ne-am pocăit ca un părinte drag ne-ai primit. slavă ți Doamne, fiindcă atunci când glasul Tău noi l-am auzit, cu jertfa Ta te-am mărturisit, de aceea, la cina cea de taină, să stăm neînvrednicit. slavă ție, Doamne, fiindcă să lași de cinstea, subletul nostru ți-am pregătit și ca un biruitor în iarul tăi odihnit. slavă ție, Doamne, fiindcă la scaunul cel de cinste al slavii ta ne-am închinat și în rândul celor aleși ne a așezat.